du lyssnar på tolkning pågår. Utifrån evangelisten Markus berättelse i påsknatten talar vi bland annat om att vara inkapslad i sina många känslor. Att i närheten av döden är vi mycket nära livet. Och kan ordet gravid vara en första påminnelse om ett gravid Nu börjar vi. Mycket varmt välkomna till Tolkning pågår. Idag är det jag, Anders Blomkvist som sitter här och tolkar tillsammans med Birger Signes. Varmt välkommen till Församlingsgården. Tack så mycket. Vem är du? Det kan man ställa sig frågan, det gör jag ofta. Det finns ju en civil historik, jag är en begravningsentreprenör här i Malmö. jag har varit här under många år. I botten så kan jag gräva fram lite teologi och jag kan säga att jag har varit förälder under en förfärlig massa år. Man kan göra CV hur långt som helst egentligen. Mm. Jag tror det räcker. Det tror jag också. Vi ska tolka tillsammans och vår text är inför påsknatten. Den speciella natten då det händer väldigt mycket och vi får i och tilldelade Markus-serien i år. Den har vi haft som passionsläsning under ett antal veckor under fastan och sen kommer man fram till påsknatten. Och då är det påsk-evangeliet, Markus-evangeliets kapitel 16, verserna 1 till och med 8. Och vi läser den tillsammans. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, och Maria Jakobs mor, och Salome,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 Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra där ungarna, Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, därande och utom sig. Och de sa ingenting till någon för de var rädda. I den rädslan i den språngmarschen så slutar påsknattens evangelium. Och vi tittade precis innan vi satte igång vårt samtal så stämmer ju det med också med Markus evangeliet på påskdagen några timmar senare. Då de flesta kyrkorna har Morgondutjänst, en festlig påskgodtjänst. Och då fortsätter evangeliet lite grann med att vi får, får höra då att Jesus har uppstått på morgonen. Men det har inte vi, utan vi får nöja oss med att Maria springer tillsammans med de andra. Och de är rädda. Vad är dina första intryck av den här texten? Djupt mänskliga egentligen. Här går de om för att göra Jesus den sista tjänsten. De hade inte gjort det innan sabbaten för han dog sent på fredagen. Sabbatstiden kom, man fick inte besöka graven. De har väntat över sabbaten, nu äntligen på natten så är den slut. Och nu ska de få göra honom den där kärleksgärningen. De ska linda honom, de ska smörja kroppen, de ska begravningsförbereda honom. Och så kommer de till graven Och plötsligt tänker de Den där stenen Hur, hur ska vi få undan den Den är ju jättestor Och när de kommer dit så är den inte Den är bortvält Och så tittar de in Och inte ligger det en kropp där Utan det sitter en gestalt Och säger Han är inte här Han har uppstått Bara Djupt mänskligt ja jag är bara det att liksom känna att Vem har tagit kroppen? Vad har hänt? Tänk dig själv att gå till en grav För att göra fint För att vara nära Den som du begravt bara Dagar, timmar innan Och så kommer du dit och så finns det ingen där Och, och givetvis ställer man tusen frågor Vem har tagit kroppen? Vad har hänt? Ja. Vem kan göra ett sånt här illdåd? Både rädsla, vrede och sorg såklart. Grundsorgen finns ju där. Den älskade är borta, är död. Vi såg honom nyligen på korset, nedtagningen in. Och nu ska de göra kärleksgärningen. Det är det sista vi kan göra för honom är alltså Smörja och Linda. Och då kommer, jag känner också en slags vrede alltså. Mm. De hänger ihop, de är som syskon. Eh, sorgen och vreden nästan går hand i hand här. Vem 17. Kan ni ha gjort sådant här? Hade det varit Sverige 2017 så hade man ju direkt ringt kyrkogårdsförvaltningen och frågat vem har fördövat graven. Man skulle ha någon till ansvar. Man skulle veta vad som har hänt. Ja. Och här blir det plötsligt en, en främmande gestalt. Och de vet ju inte riktigt vem det är heller. Det, det står inte att det är en massa vingar eller någonting sånt här som tydliggör att han är ett sändebud. Nej. Utan det talas om en gestalt. Ja, en ung man i lång vit dräkt sitter mm. där till höger. Så det här med förskräckelsen det här med rädslan är ju tydlig. Från mitten först kommer någon slags sorg kärlek till att smörja undran. Eh, så jag förstår att du, dina första tankar är det genommänskligt. För här är det mänskliga mm. grundkänslorna som bara eh, är starka. Och kanske det är det så att precis så in på påsknatten så är det inte påskevangeliet än. Det är på väg mot men vi har inte nått fram. Budskapet har inte gått fram. Det landar inte in hos Maria och de andra kvinnorna att han är i uppstånden. Ja de får ett muntligt budskap men de kan inte ta till det. Nej. De behöver landa, de behöver säga vad sa han egentligen den där gestalten? Och sen så vågar de berätta för lärjungarna de sa att han var uppstånden men det kommer först in på påskdagen. Alltså blir det för mig en inbjudan att vara kvar ytterligare en stund ytterligare en stund i det som kallas mörkret eller i dunklet eller i skymningen i det svåra där grundkänslorna stångas och brottas som det är förskräckelse, det rädsla, det är ilska, tvivel och tro. Ja. Inbjudan till att gå in och vara kvar och inte så snabbt sticka iväg till ett gloria eller till ett uppståndelsens ljus eller så. Utan försöka vara kvar och herbergerade ytterligare en stund, ytterligare en stund. Det får en, en, en. Men de, de också det motsäger lite grann för de är inte kvar där. De är så rädda. Så de darrande utom sig så springer de därifrån. Mm. De vill inte vara kvar där vid den tomma graven för det är för hemskt. Men någon annanstans där morgonrådnaden över Jerusalem kan öppna sig på söndag morgonen där. Efter Och solen får börja värma. Ja. Plötsligt börjar det kännas trygt igen normaliteten kommer tillbaka. Ja. Där tidigt i dunklet med den här främmande gestalten det blir ju mest skuggor det blir mest svart, det blir mest kvar i gravens mörker. Ja. Det är tre kvinnor Maria, Maria och Salome och de säger ingenting till någon för de var rädda. Om vi är kvar där då då de säger ingenting till någon för de har inte än mött den uppstånden och de har inte sagt någonting till någon, de bara bär det inom sig som en stor hemlighet att det bara tog tomma graven i klippan eh, vem har gjort detta de har ingen att gå till heller liksom, romarna är ju liksom, det här begravningsväsendet har gjort sitt men vem har makten att sätta dit dem som har snott kroppen, där är de inte heller för de är helt utom sig har du någon sån erfarenhet, då du har, som den här genommänskliga, att man är ledsen, sorg, man är arg, men man säger ingenting? Har du haft det i ditt liv någon gång? Alltså som pojke eller som ung man? Eller, man, man, bara, man bara stänger in sig själv. Kapslar in ja. det här som man känner att man inte kan kontrollera själv. Ja. För att släpper man ut det så kanske det bubblar över. Man kanske är rädd för att man hamnar fel i det hela. och Då kan man nog kapsla in både rädslan, ilskan och sorgen i ett enda paket. Och sen göra ett så hårt skal kring det så att det inte får komma ut. För kommer det ut så, så känner man att man tappar kontrollen över tillvaron. Och det tror jag är ganska vanligt att människor vill kapsla in för att känna att de har mer kontroll än de faktiskt har. Du möter ju, precis som jag, eh, människor i, ofta i djup sorg, djupsaknad och tomhet. Eh, när människor kommer till dig och sen kommer de också till mig. För att så småningom ha en begravningstjänst. Kan du ana någonting av detta som vi är inne på nu? En död människa som ska begravas. Eh, och den här inkapslingen, den här... Där, där, där, där stämningen, där känslorna stångas mm. Det är inte ovanligt Nej. att folk kommer med otroligt mycket känslor de eh, vissa känner de är så privata så att de gör allt för att undvika ens komma i närheten av känslorna det är lättare att prata om praktiska detaljer om vilken sorts smörgås man ska ha en hur man faktiskt ska uttrycka den där djupa saknaden eller man har kapslat in det där outsagda, det ouppklarade. Det som har funnits i familjen i 40 år men man tog aldrig upp det. Och nu kommer man aldrig kunna göra ett riktigt avslut. För chansen att göra avslut med den döde är på ett sätt redan över. Han har gått över gränsen, han lever inte längre. Ska man göra ett avslut så får man göra det själv vid hans kista. Och där, det kan jag känna ganska ofta att där, där nog folk med sig väldigt mycket inkapslade känslor som, som de egentligen skulle vilja bli av med men av eh, olika skäl kanske inte har gjort det tidigare och det blir inte lättare nu. Då behöver de få hjälp att känna att det är tillåtet. Du nämnde att du också var lite ja många identiteter. I ditt CV så också fanns det teologi kan du använda teologi i din, i din tjänst som begravningsentreprenör kan du visa på något hopp kan du... finns det tröst i att möta dig eh, går det att trösta någon som är inkapslad det är svårt att möta och trösta en människa som är inkapslad för de vill ju inte gärna dela ut vad det är som gör mest ont och inte kunna trösta när man vet hur man ska öppna upp möjligheten att trösta, då kanske man bara får vara där. Och istället för att egentligen kunna ge tröst så får man ge en form av trygghet med sin närvaro, söka vara ett lugn i kanske en känsla av ett stormigt hav och säga att det här kommer lösa sig. Och sedan i samarbete med den prästen som jag ska arbeta med under begravningen så kan man ju gemensamt ändå lotsa de här anhöriga så att de känner att de faktiskt kommer till en situation där de borde kan känna tröst och hopp. Känner du igen dig i att det är du som är representerad med de här tre kvinnorna? Jag tänker nämligen på att det är du som smörjer. Det är du som lindar Det är du som faktiskt gör kärleksgärningen Tanken har rört med. När jag läst texten så tänkte jag Det är ju det vi ofta gör På familjens uppdrag mm. Att göra i ordning Kroppen, förbereda den För den sista mm. gudstjänsten Med att klä dem i de kläderna Rätta till den där blomman Som ska ligga i handen Lägga barnbarnets teckning Hos dem Så att ja Tack och lov så slipper jag den här situationen där, där det är en tom gravel man kommer till eller en, ett tomt där de säger här finns de inte utan där finns ju den jag ska möta och, och göra i ordning. Ja det är bra att det sker. Att den verkligen den döda personen finns där som du har gjort din kärleksgärning med. Vad finns det? det går, går det att identifiera sig med någon mer av de här? Jag tänker på det hoppet som du och jag, alltså du, vi står för att en död person är död men det finns en fortsättning följer, för i mitten här så sitter en ung man i, mitten i texten, lång vit dräkt till höger kan jag identifiera mig som präst, jag sitter ju oftast till vänster längst fram i vit dräkt, i lång vit dräkt det kallas Alba eller mm. eh, Röcklin och var inte förskräckta och sen kommer min berättelse om via hoppet, via griftetalet, via kanske några texter, via musik, musiken som har valt fantastiska, sköna musikaliska stycken som också kan bära på något slags hopp. Det är inte riktigt kört. Jag, har, jag får inte tillbaka honom med det här livet, men går det, att vara, går det att ha någon slags förhoppning om det finns en fortsättning? Och hur ser du det, det här mittenpartiet om vi identifierar oss med den här vita mannen i dräkten? Du är ju den budbäraren. Du är den som i gudstjänsten får säga till de sörjande du får peka på kistan och säga detta är inte slutet. Detta är ett tillfälligt uppehåll i er gemenskap. Ni kommer att mötas igen. Inte här, inte så här men på något sätt i det som kallas himlen mm. och det är alltså av alla fantastiska jobb så är väl det mest fantastiska man får ha att vara den som kommer med den trösten, med det budskapet och säga, titta här är inte slutet, fortsättning följer mm. Amen Jag håller med det helt och fullt Jag har inte ännu varit med om att vara darrande av skräck att springa från en grav. Jag ska nu till helgen och upp till mina 93-åriga föräldrar. Jag har nåden att få ha levande, kloka, visa föräldrar kvar. De, de bor i bra. De kanske hör det här så småningom. Vem vet? Och jag har inte riktigt varit med här. Men däremot har jag gått bredvid så många gånger. De, men den dagen kommer också att jag också får, får ha var, vara i behov- av någon som pekar med hela handen. Han, eh, ja, han är död. Kroppen har gjort sitt. Du är 95-åriga. Pappa är, har nu gjort sitt. Men däremot. Det som är inget. Det som är din pappa. Ordentligt. Skälen. Den finns ju hos Gud. Där är jag ju inte än. Men jag ska gå upp nu till helgen. Jag förbereder mig varenda gång att göra det här avskedet. Just för att. I närheten av döden så är jag ju så otroligt nära livet. Kanske du har hört många gånger. Ja, men det är en verklig sanning för lever man inte med döden som realitet så lever man ju inte. Då lever man ett halvt liv. Det räcker inte hela vägen att bara säga att jag lever för stunden. Jag hoppas att det löser sig. Den som lever med medvetenhet om döden, både den egna och andras död har jag också en möjlighet att på ett helt annat sätt ta tillvara på livet. Mm. Uppskatta det. När du går ut härifrån, vi talar när vi mötes om att våren ser ut som att komma. Den bleka solen värmer lite grann på kinden, Men vi tar det så självklart. Istället för att stanna upp, känna solens värme och säga, jag lever och jag känner det här. Det är ingen självklarhet. Det är ingen självklart att känna solens värme. Men vi gör det. Och det gör ju oss levande. Och då kan vi börja leva fullt ut. Och i den nåden att leva fullt ut ingår allt det här också som människan. Det var det första du sa. Det är ju mänskligt och genommänskligt. Att vara darrande och utom sig. Och att vara orolig för att nästa gång jag ser mina föräldrar kanske blir sista gången mm. men känna att nå den att ha dem så många år ja. i livet är ändå väldigt fantastiskt ja. en gång en dag ska vi alla dö alla andra dagar ska vi inte dö så hur vill vi leva och du är inne på personligt att vi tar så mycket för givet en dag ska vi alla dö. Vill du fortsätta den meningen? Alltså, du och jag kommer inte sitta här. Nej, det är det enda säkra vi vet. Från ja. Den dag vi föddes, så länge vi funderar med vårt förnuft så inser vi att det kommer att hända. Och så många av oss i samhället idag lever som det aldrig skulle hända. Vilket är lite märkvärdigt. Men det är väl en rädsla för döden. Rädslan för det okända som gör att vi istället på något sätt skjuter det framför oss och sen det händer andra, det händer inte nödvändigtvis mig. Och sedan så kommer det ändå hända mig någon gång och då står vi plötsligt där med hela den här tanken. Eh, det var nu. Och vi kommer aldrig vara riktigt förberedda för det ifall vi inte blir tillräckligt gamla så att vi känner att vi faktiskt kan längta mot en dag att livet tar slut. Har du förberett din begravning? Ja, i detalj. Mm. Det kommer vara en prövning att ha min begravning. <laughs> jag har valt musiken. Jag har eh, satt ihop förslag till dödsannons. Jag har gjort de, alla yttre arrangemangen. Mycket för att min familj ska slippa. Mm. De, de, jag har ju den fördelen att jag jobbar med det dagligen jag ser varianter och möjligheter jag har gett dem ett antal förslag hur de ska kunna genomföra det här för att jag ska tycka att det skulle bli en bra begravningsgudstjänst de har frihet att ändra om de tycker att nej det gör vi inte det var för dålig ja, eller det musikstycket vill vi inte ha nej. det kan jag bjuda på jag har skräddarsytt eller huggit min egen gravsten så att säga. Jag har ritat upp den. Mm. Eh, när jag låg och skulle opereras för genblödning eh, för åtta år sedan så var jag så rädd. Där var jag utom mig av rädsla för att jag trodde jag inte skulle överleva. och skrev mm. mitt eh, avskedsbrev till min käresta Åsa. Och då hade jag också ritat upp hur jag faktiskt vill vill ha den. Och det är en sten som ser ut som ett omega. Eh, alfa omega. Så det, det finns någon slags eh, en stor stenbumling som är verkligen vacker och, och stor och bumlig och häftig. Och där det står någonting om vem jag är. Älskade far eller något sånt där. Men jag vill att det skulle vara omega. Det här, det går ett kretslopp. Det, det, det slutar inte här. Så det ska synas direkt på formen inställningen av stenen. Så långt kom jag i, mitt, i min kärleksbrev till att så här ska det vara. Men salmen har jag inte satt. Det kan ju få påverkas lite av årstiden också. Ja. Men, men just det med, med kretsloppet det är, ju en, det är ju så påtagligt i så mycket av de olika ritarna i kyrkan har. Det är ju att det handlar faktiskt om att man slutar en krets. Omega blir uppfyllt. Mm. Det börjar i dopet. Du går över konfirmationen. Du hamnar i kistan. Men det blir den här slut. Man slutar kretsen än en gång. Det som börjar i dopet avslutas vid begravningen. Dopet. På tal om dopet. Jag ska ha en ett dop första maj. I dopsamtalet så frågar pappa mamma. Uh, var det planerat och allting sånt? Nej, vi, vi ville gärna ha. Och sen när vi, vi kollade då så, så, så frågade de den äldre sonen då, vad står det här på, på stickan? Och det står gravid. Eller gravid. Och tänkte jag så var det högt också. Men det är ju otroligt det står grav i det. Identifikationen som som spädis i magen ett, ett litet litet foster en liten bebis ger utslag grav i det alltså identifikationen mm. som du sa det är ja. en, en av de tidigaste sakerna så vi får lära oss vi ska en gång dö att det till och med på stickan står identifikation till graven och då ett helt långt liv att leva och därmed förbereda dig för graven på vilket sätt tränar du i ditt liv? Och kan du berätta för andra att, eh, att inte ta det för självklart? Den här solen som eh, börjar komma nu på våren. och tänker att, hur, hur kan du predika? Kan du berätta? Hur gör du? Jag är ju lika dålig som andra, alla andra många gånger på att inte ta det där, för giv, det där givna utan bara liksom köpa med det i paketen det är, på sommaren framförallt allt tidigt en lördag morgon så finns inget bättre än att bara gå ut med en kopp kaffe på altanen sätta mig i solen lyssna på fåglarna och bara känna att man är inga krav på att jag sitter inte där och med mig just då över att gräset ser ut som det behöver klippas eller att jag borde ha fyllt in några blanketter någonstans eller så där, utan bara att vara, det där enkla, nära känna solens värme kunna bara reflektera tankarna på att här är jag jag lever och det är fåglarna runt omkring mig solen lyser, det är en förutsättning för livet mm. och i mitt i det här livet så är just du jag tillräckligt ofta i arbetet så får jag påminnelser om vår dödlighet jag får påminnelser om att livet inte alltid blir självklart så långt som vi vill jag får allt för ofta uppleva att människor får vara med om att livet hinner ta slut innan det egentligen hinner börja. Alla de här negativa sakerna. Och då är det så skönt bara att så enkelt någon gång få känna att, men här är det liv. Och då blir det lite svårt att slå på den där myran som kryper på knät på en. För den kanske också behöver få leva och göra sitt liv. Jag håller med dig flera gånger så slås jag över samhörigheten med allt annat skapat. Och då, då måste jag nästan hitta de här platserna i mitt liv. Smultronställena om det är kallbadhuset i Båsta. Man sitter i bastun. Och blickar man ut då över Laholmsbukten. Då ser man ju inte vilken dag det är. Man ser ju inte att det är torsdag att det är klockan är så. Man bara anar att den här moderhav finns där ute och, och, och antagligen är det mellan en och två plusgrader och jag längtar snart dit men först ska jag bli riktigt het jag bara är i elementet värme och sen ner i kylan och sen tillbaka till värmen där är jag totalt i mig själv förhoppningsvis är det inte för mycket snack av gubbarna i bastun. utan man kan få några gånger har man flytt och ha. Haft... lite kontemplation och inte bara sladder ja men att, att vara närvarande i nuet så att jag är tillhörig. Jag, jag får vara med i skapelsens skönhet och skörhet. Den är när man några gånger per månad får uppleva det. Och jag tränar mig. Jag också. Livet är en lång träning. Ja. Och kanske är det så att träningen är fullbordad först när livet är slut finns det någonting mer som vi har att tillägga i vår tolkning av Marcus evangeliets midnats, mörker texten när vi inte riktigt ser hoppet än har du några avslutande? Eller? Lite grann den här rädslan de drabbas av utom sig av rädsla, darrande, och de vågade inte säga någonting det blir jag nästan lite ai på den här gestalten. Varför kunde du inte förmedla lite mer trygghet? Varför kunde inte den kärleken som din uppdragsgivare ändå är expert på kunna få lysa igenom lite mer så att de här tre som skulle bli de första att förstå påskens evangelium och mysterium. Varför kunde de inte få den glädjen istället för den rädslan? Skrämt dig Gud, ge dem kärlek istället. <laughs> ja. Jag tror inte jag har någonting att tillägga. Hållet. Det leder ju in i ett ganska judiskt resonemang när man diskuterar med Gud om det är lämpligt ja. hans uppförande eller inte. Det har vi inte så mycket i den kristna traditionen. Det finns ju mycket mer i den judiska traditionen. Oh, ja. Hela jobbsboken. Mm. Kommer dessa frågor och dessa knäppa teologiska svar som de här tre vännerna ska ge. Mm. Och sen kommer då till slut eh, brottningen med eh, med Gud själv i samtalet eh, mellan Jobb och Gud. Men det, det är en helt annan sak. En brottning som vi aldrig kan vinna men vi är ganska duktiga på att gå in i den där kampen. Ja, och jag tänker på en annan brottningskamp mellan Jakob och den mannen som fanns innan den här bäcken jabbox vad ställer då kanske var det en ängel kanske var det gud men det, det, jag tolkar det som så att ha en brottningsmatch med gud där innan gryningen för jag kom på det tror jag för att det, det är fortfarande mörker och i, i, innan gryningen när det är som mörkas mörkas den här var i eller vad vi säger mm. innan första stjärnorna kommer att typ, slocknar när det blir ljuset från solen så brottas de här och brottades Jakob. Och de får ju ny eh, identitet sen av Jesus sen. Eh, vet inte där än. Men Jakob fick ju det. Du är inte Jakob längre, du är Israel och jag vill sinna dig. Jag släpp inte, släpp inte. Eh, jag släpper inte först du vill sinna. Men, Jo, säger Guds engel. Eh, jag, jag måste släppa mig nu. Jag kan inte vara, vara här nu när, när solen går upp. Eh, jo, alltså den, den här efterlysningen av en välsignelse från Gud, lyssnar in dig. Varför säger du så? Varför kan du inte ge dem mer gott budskap utan ge dem rädda istället trots att du sa, kan du inte mer vad är det för budbärare du skickar? Den budbäraren gav en välsignelse och ett slag på höften. Du kom in haltande så här. Mm. Den här Jakob som fick namnet Israel byggde sedan vidare och blev patriark och han gick haltande över in i det nya landet över Jabboks vad. övriga familjen fanns och ägodelarna. Och sen gjorde han upp med sin brorsa Esau. för kraft och välsignelse att bli vän i försonade med sin brorsa. Men så kan det väl också vara att man längtar så i rädslan, i mörkret, innan ljuset. Så har man sin samtal, sin bön med Gud. Som välsignar och som faktiskt på något sätt kanske också jag vet inte, ger ett slag på höften. Jag vet inte riktigt vad det kan betyda för mig just nu. Men det är inte alltid den solskinshistoria. Och sen kan man fortsätta brottas. Men gud, varför gav du mig det här? Om synen, hörseln eller foten eller magen. Jag kan inte annat än i så fall klaga och be om kraft att klara av det där jag befinner mig. Men det är ju ingen Hollywoodproduktion produktion det här. Utan det är ju mer rak ner pang i verkligheten med saknaden med rädslan. Och sen då påskbudskapet. Ja. Nu har vi varit i natten en stund. Tack Birger. Tack för, ditt, för dina, dina tolkningar Tack själv. Vi tack för samtalet. Vi möts i annat samarbete. Det gör vi.